Allahumma rabbi al-rahim. Inalhamdulillah, wa nastainhu, wa nastaghfiru. Waladzubillahimusururi amtina, wa min sayyat amalina. Manihi Allahu, fa Wa menudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amal utakullahi haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum Ya yuhanna sutaku Rabbakum, yang telah kau ciptakan dari nafsu satu, dan telah kau ciptakan dari dia isterinya, dan telah kau ciptakan dari mereka lelaki banyak dan wanita. Dan bertakulah Allah yang kau Ya ayuhal ladhina amrut taqullaha wa kuulu kalam sadina Yuslih lakum a'balakum wa yafir lakum zhunubakum Wa bayutu illaha wa rasulahu faqad faza khawzan azim amma ba'id Hayna saka al-hadithi kitabullah Wa khair al-hadithi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Syarlumuri muhlyata tuha. Wa kullukum jassatin bidah. Wa kullu bidatin dalalah, wa kullu dalalah fil nar. Khawana Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Mempertemukan kita dalam rangka melaksanakan satu kewajiban talabul ilmi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim belajar agama Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu adalah kewajiban satu perkara fardu atas seorang Muslim. Alhamdulillahirohmanirrohimu kabulah. Dijelaskan para ulama kita ketika menjelaskan majiza minum majiza di ahli sunnah wal jamaah. Ketika menjelaskan Ciri-ciri Ahlu Sunnah dan keistimewaan dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia terikoh dipilah rahibun rahibu Kebullah, Ahlu Sunnah dan dakwah Ahlu Sunnah. Ya temu ilmi. Mereka adalah orang-orang yang sangat berhikmat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu ciri di antara ciri kesebahagian sunnah jamaah ketika banyak orang lang yang mereka yang baru Nabi ilmi tidak peduli dengan ilmu ya, ahlu sunnah adalah orang-orang yang yahtammun bil ilmi memiliki perhatian yang tinggi kepada ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala baik ilmu yang terkait dengan tauhid atau terkait dengan akhlak wal muamalah atau terkait dengan masalah manhaj ahlussunnah wal jamaah bin narahib bin narahibku wallah karena manhaj ahlussunnah lah manhaj yang kamil mutakamil manhaj yang sempurna yang mencakup segala permasalahan yang kita hadapi Maka mereka yahtamun bi jamil fudud mereka mementingkan semua fan semua bidang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala wa hadhihi rahiman rahimakumullah ba'du sebagian orang Memiliki himmah Di dalam sebagian ilmu Tetapi mereka layak Kamun Bi tauhid Sebagai mereka punya Semangat Ya dalam Membahas Fadail-fadail membahas masalah keutamaan-keutamaan amalan <tuh> tapi ketika mendengar pembahasan tauhid mereka terpati yang bercerita seperti al-syekh Shalih Fauzan hadhirallahu ta'ala ketika bercerita keanehan beliau kepada mereka at-tablighiyin Kata beliau, mereka mengajak orang ke masjid. Mengumpulkan orang ke masjid. Ya, tapi ketika kita bicara tentang tauhid. Dan kejadian. Beliau kemahamarah. Ya, mereka yang kerujud ke masjid. Mereka keluar dari masjid. Tidak umpah tidak mahu mendengar tentang masalah tauhid. Bahkan kita beliau kata, Syaikh salifah dan hafizah Allah ta'ala, Nabi juga selain aku. Ya, para ulama yang lain sekelas ulama kejika mereka bicara masalah tauhid iya ha'ulai tabligiyun iya, tidak mau dengar tauhid padahal tauhid adalah asal suddin bahkan ta'ibun ta'ibun rahimahullahu ta'ala awalu ma yajibu alal abdi adalah tauhid kewajiban yang pertama kita sebut adalah tauhid Allah Subhanahu wa menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Iya. Haulah yakun bil rahim wa rahimu kullullah ketika tidak memiliki ihtimam dalam masalah tauhid <coughs> akhirnya wayaqawu besyirk terjadi dalam perbuatan-perbuatan syirik terjatuh ke dalam iya pleknya pleknya akidah min hayts la yashurun atau yashurun kadang mereka merasa atau kadang, kadang mereka merasa tidak merasa dalam keadaan mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyelisih tauhid wa badu anashi ikhwan fillah rahiman wa rahimukumullah La ya, yahtamun Biladab wal akhlak Ia Mereka Semangat belajar sunnah Mereka semangat belajar at -tauhi. Tetapi tidak memiliki perhatian Kepada akhlak Kepada adab Ia ya. Dan ini berbahaya. Di antara bahaya yang ada ikhwani filarahimun rahimaku Allah. Ucapan beberapa ulama kita. Di antara Syaikh Muhammad bin Hadi al-Munafiqahillahillahullahu Al Al Taala ketika menjelaskan banyaknya fitan yang ada. Kenapa banyak syabab? Kenapa banyak para pemuda yang dulunya yathlubuna al-ilma yang dulu mereka belajar ilmu iya kemudian mereka terjatuh ke dalam fitnah ternyata kata beliau rahimahullah beliau telah beliau pelajari banyak mereka-mereka ahli fi rahman wa rahimahullah yang dulunya thalabul ilmi yang dulu ni yang terlubang ni, inal ulama terjerembab ke dalam fitnah itu sebabnya adalah karena fihim al karena bangga diri, fihim al sombong, lupa diri, iya. Dari sini kalau diperlahihin, perlahihin, kemudian merasa. Lancang untuk istiqlal. untuk menyendiri, merasa tidak butuh kepada para ulama. Ketika sudah demikian maka payah kaum filfitan terjatuh mereka dalam fitnah-fitnah. Ya, karena tidak mau kembali kepada para ulama, tidak mau mendengar bimbingan-bimbingan para ulama yang allah rahimun rahimun. Ba'du ba an-nas 'indahum ihtimam bit-tauhid ihtimam bil-akhirah bil-adab tatabikun rahimu billahi ar-rahim wa ar mereka itu sahalun yufarrithun la mereka bermudah-mudah Mereka <coughs> Kurang perhatian Tidak mempeduli Iya Terkait dengan masalah-masalah menhaj Bahkan Pobi Ketika ada pembahasan-pembahasan masalah menhaj Ketika ada para ulama menjelaskan ia ya, tentang tawaf munharifah kelompok-kelompok yang menyimpang ketika para ulama menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang menyimpang hobi ketika para ulama menjelaskan tentang usul ahlussunnah para ulama menjelaskan tentang asbab sebab-sebab al-inhiraf penyimpangan orang menyimpang antipati fobi wa di kulli bina rahimun wa rahimakumullah asy-syekh Saleh taala dalam kitab beliau yang masyhur yang banyak dibaca oleh kita kita beliau al-ajwibah al-mufidah ya menjelaskan tentang pentingnya masalah manhaj. Kata beliau rahimahallahu ta'ala al-manhaj. Itu penting. Karena masalah manhaj ini. Ujung-ujungnya. Itu akan menyebabkan seorang fili jannah. Atau filna. Masalah ilmanhaj. Pembahasan pembahasan manhaj. Itu penting. Karena. Benar, salahnya manhaj seseorang itu akibatnya nanti dia di nerakau fil jannah. Kemudian beliau habidzallahu taala menerangkan hadis yang masyhur hadis iftiraqul ummah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sataftaliqu ummati ala thalathin Wahsabiin, afir katan. Umatku kata beliau kata penyahmat ini putih kegalangan. Kluhafinar, semuanya finar. Illa wahidah, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Yaitu ma ana an dan yau mashabi. Orang-orang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masa-masa penting. Jika dia mengikuti aljamaah. Dia mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi maka dia pilih jannah. Tapi ketika dia menyimpang mengikuti manhaj-manhaj yang baru, dia mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwafil nar. Nabi kan juga asyallam dirahimahullah taala. Ketika menjelaskan ini kata beliau rahimahullah taala, "La yufarraqan antara aqidah dengan manhaj," tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan. Tidak boleh seorang belajar tauhid, belajar aqidah kemudian tidak mahu peduli dengan masalah banci. Kalau Bismillahirrahmanirrahim Bakaumullah, al-hasin, kita ahlu sunnah. Nah, kamu mahu berilmu, kita memiliki perhatian kepada ilmu, dan itulah ciri dia taki ahlu sunnah. Dan kita ikhwada ekwannya Bismillahirrahmanirrahim Bakaumullah. Nah, ya kamu bijamig fonun ilmi iaitu kita memiliki perhatian penuh kepada semua fan bidang-bidang ilmu ibadahnya, tauhidnya, akidahnya, adabnya, ahlaknya, manajnya dan semuanya. Yang kedua Di antara ciri ahlus sunnah wal jamaah, Mayizah Min memayizati da'wah Ahlus wal jamaah. Diterangan oleh para ulama kita Di antara Syed Abdul Aziz Bin Barjah Punya risalah tentang masalah ini Usul da'wah salafiyah Adalah Mereka-mereka Mementingkan untuk al amal bil ilmi mereka orang-orang yang bersemangat memiliki ihlas ya untuk tadbiq al ilmi untuk mempraktikkan mengamalkan ilmu yang mereka miliki fadlillah rahimun rahimak wallah palangkah beratnya ini al imam az-zahabi rahimahullahu taala mengutip satu ucapan seorang ulama kita serupa namanya yang menjelaskan masalah ini kata beliau talabul ilmi syadid wal 'amalu bihi ashaddu min <coughs> talabul ilmi belajar ilmu datang ke majlis ilmu menghafal ilmu memahami ilmu itu berat untuk kita memiliki himmah mau belajar berat. Dan kata beliau rahimahullah taala wal 'amalu bihi dan mengamalkan ilmu Itu. asyaddum min ya lebih berat lagi daripada belajar makanya kita senantiasa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bu'ad bin Jabar pada kita semua sebagai umatnya ya muadz innahuhibbuka fillah la tadanna duhraqul salatin jangan kau tinggalkan setiap akhir salat untuk mengucapkan allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik minta pertolongan kepada allah subhanahu wa minta i'anah pertolongan kepada allah untuk serantiasa kita Dibantu ya untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ketika muadzin azan. Hayyalas shala. Hayyalas shala. Apa yang kita baca? Apa yang kita baca? La hawla. Wala kuwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Isti'ana billah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah <tuh jest rings> Rahimani Warahimakumullahu jami'ah Min alamatil khair Alila abdi Ketika Merupakan tanda kebaikan Bagaimana seorang hamba Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepadanya Memberikan taufik untuk mudah beramal saleh. Sebaliknya Tanda Tanda kejadakan seorang hamba Ketika dia dibuat berat Malas Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Di dalam Kita boleh syarah akhidah Rasulullah al-Jama'ah masalah akhidah Beliau Menjelaskan satu masalah Satu ayat dalam surat At-Tawbah Ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang-orang nafiqi Iya Walakin Karihallahu imbi'athahum Fathabatahum <tuhat> Waqilah ku'udu Ma'al ka'idin Alhamdulillah firman Bagaimana Allah subhanahu wa Menerangkan tentang keadaan orang-orang munafiqin Atau Allah subhanahu wa ta'ala Walakin karihallah Imbi'asahum Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak senang Keluarnya mereka Berangkatnya mereka berjihad bersama Rasulullah Sallallahu <tuh> Sallam. Basabtahum. Maka Allah sudah kelangi mereka, membuat mereka berat untuk beribadah, untuk berangkat berjihad. Wakrilah. <tuh> Dari katakan kepada mereka, O duduklah kalian. Tidak usah berangkat berjihad. Mal Ma kau bersama orang-orang. Yang duduk tidak berangkat berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syarahiwaillahu Taala Morbi. Sering kita dapat dalam kitab-kitab kita beliau masalah akidah mesti ada bimbingan buat kita terbebiah buat kita. Ini terkait dengan masalah sifat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala meriha. Kalau membenci atau tidak senang. Tetapi yang boleh jelaskan yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, khaunafi rahiman rahimakumullah. Kata beliau, hendaknya kita semua koreksi diri. Kata beliau, fatish nafsak. Koreksi dirimu. Koreksi diri kita, khaunafi rahiman rahimakumullah. Aina wajadta? Annaka mutakassilan fit ta'ah. Kalau kamu dapati dirimu sebagai orang malas-malasan dalam berbuat taat, esyal kata beliau takut, takut. Kalau kamu merasa sebagai seorang yang malas-malasan berat dalam beribadah kepada Allah maka anda kamu takut, takut. Jangan-jangan kamu termasuk orang yang memang Allah sebutkan dalam ayat ini. Allah tidak senang kamu bangkit untuk berbelakuan ketaatan. Allah membuat berat kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Ia ya, mereka orang munafiqin. Kata Allah Subhanahu wa Taala, Wa wajah Qamul ila salatik. Qamukusala. Kalau mereka berangkat salat mereka itu mas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as kalau salawat ala munafiqin, salatul isya, wa salatul fajar. Salat yang paling berat antara munafiqin itu salat isya dan salat subuh. Yang paling berat, semuanya berat. Tujuan berat, tapi yang paling berat adalah isya dan subuh. Kata beliau kalau kamu dapatkan dirimu, malas-malas anda berketaatan, takut, takut kamu kepada Allah. Jangan-jangan kamu termasuk orang yang demikian. Makanya, Allahumma rahimah, rahimahku boleh memberikan bimbingan kepada kita. Kata beliau rahimahullah taala, paksa diri kita ketika merasa malas untuk bangun malam. Untuk sholat witr berat sekali. Iya, untuk melakukan kataatan yang lain, melihat orang-orang baca subuh, baca Quran. Dia punya kesempatan baca Quran, tapi rasanya kok males. Taksa, dipaksa kata beliau Rabbul taala. Mungkin hari ini kamu lakukan dengan terpaksa, hari kedua terpaksa, lama-kelamaan akhirnya kamu lakukan dengan iya ringan. Dengan senang dan bahkan mungkin suatu hari nanti kita Ehwalimillah ya, rahimahum rahimak merasa butuh. Iya merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahuwata. Intinya kata beliau jangan jangan mengikuti kemalasan kita dilawan. Iya, walhamdulillah ini yang kedua. Iya. Selain ahlusunnah adalah orang-orang yang bersemangat dalam talabul ilmi, talabul ilmi dalam semua bidang ilmu, iya dan juga ahlusunnah dan dakwah ahlusunnah adalah dakwah yang membimbing kita semua senantiasa bersemangat di dalam mengamalkan ilmu agama Allah subhanahuwataala Al Rasul saw berkata kepada Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Ya Abdullah Wahai Abdullah, la takul misla fulan, jangan kamu seperti si fulan. Kadang-kadang beliau duria salat malam, cuma taraka qiyamul lail kemudian dia tinggalkan salat malam lagi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah ada seorang murid beliau menginap di rumahnya. Maka beliau rahimahullah wa tabrihmah, dia rahimah beliau ada belah sediakan air. Di tempat menginap muridnya tersebut Di subuh hari Beliau rahimahallahu ta'ala Mendapati akhirnya tidak berubah Tidak berkurang Sebagai seorang murabi Seorang alim murabi iya, dia mengajarkan Amal Bersama dengan ilmu Kata beliau rahimahallahu ta'ala Subhanallah Subhanallah Talibul ilmi Laisalahu witerun fillain Subhanallah kata beliau ada talibul ilmi tapi di malam hari tidak punya salat mitin. Ini begianlah. Kau ada bila para ulama kita, ahli timam bil amal, ahli timam bil amal. Yang ketiga, kau ada Di antara rahimahku mullah diantara majiza minum majiza tidak kesemua anda awak di antara tanda an-sunnah adalah mereka-mereka yang -mereka memiliki silah al-qawiyyah bil ulama mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan para ulama fasalu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun ya Saya bacakan satu hadis atau sebagian hadis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Di dalam Sahih Muslim dengan sadatnya sampai kepada seorang tabi'i Yazid Al-Faqir. Berkata Yazid Al-Faqir, "Kuntu qad atsughiftu Rakyat min rakyat khawarij. Dulu kata beliau, aku pernah terkena pemikiran khawarij. Waharjna fi isabatin, zai'adin, nuriudu an hujja, thumma nahrjaan al-nas. Maka kami pun berangkat beberapa orang yang terkena pemikiran khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, menyatakan pelaku dosa besar kekal di neraka dan seterusnya. Kamu berangkat menuju haji dan punya niatan selesai haji mau keluar, dawahkan pemikiran Khawarij kepada manusia. Dia di Khalifullah Semangatnya ahlul batil Ia ya, di dalam mendakwahkan kebatilan mereka. Iya, punya niatan ketika berangkat menuju Mekah menuju haji sebagai haji mau Men keluar mendakwahkan pemikiran Khawarij kepada manusia. Namun alhamdulillah Allah berikan taufik kepada beliau bertemu dengan sahabat yang mulia. Seorang ulama, seorang alim Ulama sahabat. Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Famararna 'ala al madinah Kami pun melintas Madinah. Kata Madinah. Fa Jabir Ibnu Abdullah Yihad di sel kaum jalisun jalisin atau sariyatin ilasariatin Rasulullah Sallallahu ternyata kami dapati ada Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah sedang menyampaikan hadis kepada orang-orang beliau ada di satu tiang di tiang masjid beliau menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, "Baidahu wa dzakara al jahannamiiin." Ternyata yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, ahli ulama sahabat Jabir bin Abdullah adalah al jahannamiiin, adalah tentang kisah bagaimana orang-orang yang dulunya masuk neraka, yang awal masuk neraka, disiksa di neraka, kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimasukkan ke sorga. Iya, ingat ya. Di antara kesesatan Khawarij. Tapi juga Mu'tazilah. Iya, mereka menyatakan pelaku dosa besar itu akan kekal di neraka, gitu kan? Kekal di neraka. Dia akan keluar lagi. Ternyata ketika sudah punya iya, Terkena subhat Khawarij datang ke Madinah, alhamdulillah dan dapatkan hadis Dapatkan Jabir Abdullah sudah menyampaikan hadis Rasulullah SAW menyatakan Adanya jahannamiin Orang-orang yang dulunya Maksudnya neraka Ia kemudian Allah keluarkan dari neraka Menuju surga dimasukkan dalam surga Kala Fakultullah Aku katakan kepada beliau Ya sahibah Rasulullah Wahai sahabat Rasulullah apa hadis yang kau sampaikan ini? Wallahu yakul Bukankah Allah berkata Rabbana Innaka man tudkhilin nara Fakat akhzaitahu Wama li min ansar Bukankah Allah berkata Wa ammal ladhina fasaku Fama wahu munnar Kullama aradu Ayyakhruju minha U'idu fiha Wa khila lahum duk Wadha banar Ladi kuntum bih tuqadzibu Ini Subhat Iya Subhatnya Khawarij Yang masuk ke pikiran Jabir bin Adi ah, Yazid al-Fakir Dan orang-orang yang bersamanya Walhamdulillah Boleh diberi taufik Bertemu dengan sahabat yang mulia Iya Ya Abdulillah. Ketika beliau menjawab menyatakan ayat ini, sahabat yang mulia seorang alim ulama, paham ini subhat. Iya, dan demikianlah Khawarij di antara kesesatan takfiriyyin, Khawarij adalah kebiasaan mereka menggunakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu sebutkan untuk menpojohis orang kafir, mereka gunakan untuk kaum muslimin. Ya. Mereka ambil ayat-ayat terkait dengan orang kafir kemudian mereka peruntukkan untuk kaum muslimin. Sedih antaranya ini. Bukan kalau menyatakan orang yang telah masuk ke neraka itu akan kekal telah dihinakan Rabbana wa kami innaka muntadirin nar. Sesungguhnya orang kau masuk ke neraka pakad akhzaithu. Telah kau hinakan wa mali dzalimi min ansar. Bukan Allah menyatakan wa mal orang-orang fasik pemauhumunnar tempat mereka adalah di neraka ketika setiap kali mereka ingin keluar dari neraka Allah kembalikan iya ke neraka lagi dan dikatakan kepada mereka rasakan oleh kalian ada neraka yang dulu kalian dustakan asyahid dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah rahimahullah radhiyallahu anhu ini adalah ayat-ayat yang dipegang oleh mereka Kata beliau Atakra' al-Qur'an. Apakah kamu baca Al-Qur'an al Karim? Qala na'am. Iya. Falsamita. <coughs> Bikaum bimaqam Mahmud. Yani allazi basallahu fi, apakah kamu pernah baca di, di, di dalam Al-Qur'an al bahwa Allah Subhanahu wa memberikan kepada Rasul maqam Mahmudah? Kata iya. Itulah maqam Mahmudah adalah syafaat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Rasul dengan sebab syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mengeluarkan orang-orang yang ada di hatinya iman dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan syafaati li ahli kaba'ir min ummati syafa'atku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku wa firabil rahimana rahimu saya baca akhir hadis ini kata beliau Farajna sehingga ketiga bertemu dengan ulama mendapatkan penjelasan para ulama iya diterangkan subas-subat yang ada sampai akhirnya kata beliau Farajna kami pun pulang ke tempat kami ke negeri kami fala wallahi ghair rajulin wahid ketika kami pulang demi Allah kata beliau tidak ada lagi di antara kami yang menjadi khawarij yang memiliki pemahaman khawarij kecuali tinggal satu orang. Dia selamat oleh Allah Subhanahu dengan sebab bertemu dengan ulama. Wa khawna billahi rahimun rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun adalah orang-orang memiliki silah qawiyah, hubungan yang kuat dengan para ulama. Walhamdulillah demikian keadaan asatizah kita yang fadhalin rahimani wa rahimakumullah setiap nazilah, setiap ada kejadian yang dibutuhkan as-salafiy di Indonesia mereka syariat desa perusaha berhubungan dengan para ulama kita. Dahir majlis. Saya ingatkan diri saya dan kamu semua kalau ini sangat memiliki asar. Iya, pengaruh kuat dalam diri saya sendiri. Kawani billahi rahimun Satu jawaban Syekh Ubaid bin taala. Karena ketika ikhwan di Qatar di Qatar mengajukan pertanyaan kepada Syekh Ubaid bin taala. Bagaimana ya Syekh terkait dengan tabdiq? Ah? Asy-Syarbhi hafizallahu taala kepada Ali Hasan al-Halabi. Bagaimana ya Syekh pendapat engkau terkait dengan tabdiq? Ah? Asy-Syarbhi As menyatakan As Ali Hasan al-Halabi la mubtadi. Saya sebutkan beberapa jawaban dari tarbiyah pelajaran buat kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama, kata beliau usi. Abna'i fil qatar Aku wasiatkan keberanianku di Qatar dan di tempat lainnya, agar layakkanlahmu jangan bicara sesuatu yang faham Mustawafahum, jangan bicara bicara sesuatu yang di bawah yang fahamnya di atas kemampuan mereka. Jadi ikut ikutan membahas satu permasalahan yang di luar jangkauan kemampuan keilmuan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, demikianlah. Adab yang diajarkan para ulama kita. Kata beliau. Oh Al-Shayr Rabbi Hafizahullahu Ta'ala. Akhir Kabir. Kata beliau. Aku tahu. Beliau seorang yang sabar. Aku tahu. Beliau seorang yang tidak akan bicara kecil dengan dalil. Demikianlah Bimbingan kita. Yang kita dapatkan dari para ulama kita. Berhusnul Berhusnudhan kepada para ulama. Membela para ulama. Yang menguatkan mereka ketika mereka di atas al-haq. Iya. Dan poin yang ketiga, beliau rahimahallahu taala, wa 'indi dan memang telah tetap di sisiku. Berdasarkan penjelasan Syekh Rabi'ah taala. Iya, dan juga berdasarkan apa yang telah masuk kepadaku terkait dengan Ali Hasan al-Hawi. Iya, beliau adalah seorang mubtadi' dan seterusnya. Ini khauna billahi rahman rahimakumullah, kembali kepada para ulama adalah jalan keselamatan iya dari Asyubah, As subhat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.